Bueno, hau ikustea eta entzutea oso derra dela, eh? Eta hori bai, egunarekin eta Euskaren egunerokotasunarekin hala se lotu lur dugula, da. Euskara hitz egiteko dugu, idazteko dugu eta komunikatzeko. Eta gainera, gure berezitasuna kaso honetan bi alde honetan gaude, bi dasoaren bi aldekoak, esta alderdi horretatik simbolikoki ere ba, oso derra dela. Ni benetan, eh, mai maiko esperientzia diru interesgarria ez eta. Ta bueno, ba, euskaldun guztiak ezmera eh maila berean hizkuntzaren e, jabekuntzan, trebatuak eta orduan bai elkarri aitortu behardiugu, denon beharra dugu Euskara, euskaraz bizitzeko eta hasentzu horretan auxe da. Beraz, nire gusturako solargarria. Isalarri e, gauza bera galdetu dion e, txobe isa gertatu alkate pertsonaik, no, pertsona publikoa izan lehean E, Eredugarri, edo eredu bat ere bazteran eta ez, gara horraldi berri entzako, erditar er, anonimo entzako, ez? Euskara publiko nire Bai, bai, ez da abenduaren iruko kontua bakarrik. Abenduaren irukua ere, uste dut, e, bai, agertu behar dugulako eure burua, eta, eta beste herritarren aurrian ere, agertu behar dugula. Zalantzarik ez da, urte guztian zeharrein behar dugula. Eta maila pertsonalean gozaba da, eta gero bestelako arduren izenian ere, bai. Zalantzarik ez, ondarrikiko alkateak, e, e, Euskaraz egin behar du, non nahi, noiz nahi, eta aldela asko. Eta batzutan, eh, hori se gertatzen da, ez? Ba, ba asko hori nik usteuen saiatzen garela betetzen eta batzutan ez dugula egiten melon. bai, eta geroia ja herritarrak helduak e, diren e, neurrian bakoitzak egiten du bere irakurketan. Zalantzarik gabe, ardurari dagokionez, bueno, hori ezin besteko dugu. Eta.